Вона сіла за стіл, шкірячись своєю широченною, самовдоволеною усмішкою. Учні зітхнули, і всі як один почали шукати дев'ятнадцяту сторінку. Гаррі подумав, чи вистачить у книжці розділів, щоб її читати цілий рік. Я вже збирався було шукати сторінку зі змістом, коли помітив, що Герміона знову підняла руку. Професорка Амбридж теж це помітила. Ба більше, вона вже, здається, виробила стратегію поведінки саме на такі випадки. Замість того, щоб удавати, ніби Герміони не помічає, професорка встала і підійшла до неї майже впритул. Нахилилася і прошепотіла нечутно для решті учнів. «Що цього разу, міс Грейнджер?» «Я вже прочитала другий розділ», сказала Герміона. «То переходьте до третього. Я і його вже прочитала. Я прочитала всю книжку». Професорка Амбридж розгублено закліпала очима, але майже відразу опанувала себе. «Ну, тоді ви мали б знати, що пише Слинкгард про антипристріт у 15-му розділі». «А він пише, що назва антипристріт не зовсім відповідна» митью затарабанили Герміона. Він пише, що люди називають антипристрітом звичайний пристріт, коли бажають, щоб це привабливіше звучало. Професорка Амбридж підняла брови. І Гаррі бачив, що вона, сама того не бажаючи, була вражена. «Але я з цим не погоджуюся», – вела далі Герміона. Брови професорки Амбридж піднялися ще вище. А погляд став явно прохолодніший. Ви не погоджуєтеся? перепитала вона. Ні, чітко і виразно сказала Герміона на противагу шепотінню Амбридж тож тепер ця розмова привернула увагу всього класу. А містерові Слингарду не подобається пристріт, а на мою думку, він може приносити користь, якщо до нього вдаються заради захисту. «Он як? На вашу думку? Та не вже!» Професорка Амбридж забула про шепотіння і випросталася. «Проте в цьому класі має значення думка містера Слингарда, а не ваша міс Грейнджер!» «Але, – почала Герміона, – годі, – урвала її професорка Амбридж, вона повернулася до свого столу і подивилася на учнів. Усю її безтурботність мов, рукою зняло. «Міс Гренджер, я знімаю п'ять очок з грифіндорського гуртожитку!» Учні обурено загули. «За що?» – сердито крикнув Гаррі. «Не втручайся!» – наполегливо прошепотіла Герміона. За безглузде втручання, що веде до зриву уроку, шовковим голосом пояснила професорка Амбридж. Я тут для того, щоб навчати вас за схваленою міністерством методикою, яка не передбачає висловлювання учнями думок з приводу тих питань, у яких вони дуже мало що тямлять. Ваші попередні вчителі з цього предмета давали вам забагато волі. Та жоден з них, окрім хіба що професора Квірела, який принаймні обмежував себе відповідними для вашого віку темами, не пройшов би міністерської перевірки. Так, Квірел був чудовим учителем, урвав її зненацька Гаррі якщо не зважати на ту дрібну ваду, що з його потилиці стирчала голова лорда Волдеморта. Такої лункої тиші, як та, що запала після цих слів, гаррі чути ще не доводилось. А тоді? містере Поттере, думаю, ще один тиждень покарання піде вам на користь повідомила єлейним голосом професорка Амбридж. Рана в гарі на руці ледве гоїлася, а назавтра знову кривавилась. А він, однак, під час вечірнього покарання не жалівся. Був сповнений рішучості не подарувати Амбридж такої радості. Знову й знову писав «Я не повинен брехати» а з його вуст не зірвалося ані звуку, хоч рана глибшала з кожною літерою. Та найгіршою в цьому другому тижні покарань була, як і передбачав Джордж, реакція Анджеліни. Вона накинулася на нього відразу, як він у вівторок вийшов снідати. Вона так голосно кричала біля грифіндорського столу, Аж до них підбігла професорка Макгонегалл. Міс Джонсон, як ви посміли здійняти такий галас у великій залі? П'ять очок з Гриффіндору. Пані професорко, він знову отримав покарання. Що таке поттере?» – Гостро спитала професорка Макгонегалл, повернувшись до Гаррі. Покарання від кого? Від професорки Амбридж, пробурмотів Гаррі, уникаючи погляду схованих за квадратними окулярами очей на мистинок професорки МакГонеґел. Ти хочеш сказати, стишила вона голос, щоб її не почули занадто цікаві рейвенклоуці за спиною, що після мого попередження минулого понеділка ти знову втратив самовладання? на уроці професорки Амбридж. «Так», – буркнув Гаррі, дивлячись у підлогу. «Потере, ти повинен себе опанувати. Ти встрігаєш у серйозну халепу. Ще п'ять очок з Гриффіндору». «Але за що, пані професорко?» – розсердився Гаррі. «Мене вже покарала вона». Чому ви теж знімаєте очки? Бо мені здається, що покарання на тебе ніяк не діють, відрубала професорка МакГонегел. Усе потере, більше ані слова. А ви, міс Джонсон, надалі кричіть тільки на квідичному полі. Інакше втратите свою капітанську посаду. Професорка МакГонегел рушила до вчительського столу. Анжеліна з глибокою відразою зирхнула на Гарі і пішла. А він роздратовано бухнувся на лаву поруч з Роном. «Вона зняла очки з Грифіндору, бо мені щовечора ріжуть до крові руку. Де ж тут справедливість? Де?» «Знаю, старий», – співчутливо мовив Рон, докладаючи на Гаріну тарілку шинки. Її вже остаточно занесло. А от Герміона тільки шурхотіла сторінками щоденного віщуна і мовчала. «Ти вважаєш, що МакГонегел правильно зробила, так?» сердито гаркнув Гаррі до фотографії Корнеліуса Фаджа, що закривала Герміонине обличчя. «Я Проти того, щоб вона знімала з тебе очки. Але, гадаю, вона слушно попереджає, щоб ти не заїдався з Амбридж, сказала Герміона. А Фадж тим часом розмахував руками з першої шпальти, очевидно, виголошуючи якусь промову. Гаррі не розмовляв з Герміоною на уроці замовлянь. Та коли вони прийшли на трансфігурацію, забув, що на неї сердився. У кутку зі своїм нотатником сиділа професорка Амбридж. І сам її вигляд одразу вивітрив у нього з голови будь-які згадки про сніданок. «Чудово!» – прошепотів Рон, коли вони посідали на свої звичні місця. «Зараз Амбриджка влипне по самі вуха. Професорка Макгонеґел стрімко зайшла до класу, навіть бровою не повівши на професорку Амбридж. Увага, сказала вона, і миттю запанувала тиша. Містер Фініган, прошу підійти до мене і розібрати ваші домашні роботи. Міс Браун, візьміть, будь ласка, цю коробку з мишами. Дівчина, не бійтеся, вони не кусаються. «Роздайте їх учням!» – мугикнула професорка Амбридж, так як і першого вечора на бенкеті, коли вона своїм ідіотським кахиканням перебила Дамблдора. Професорка МакГонегел не звернула на неї уваги. Шеймус передав Гаррі його реферат. Гаррі взяв реферат, не дивлячись на Шеймуса, і з радістю побачив, що отримав літеру «З». А тепер прошу уважно слухати. Діне Томасе, якщо ти ще раз таке зробиш зі своєю мишею, я призначу тобі покарання. Більшість із вас успішно виконали щезнення слимаків. І навіть ті, у кого залишилися у мушлі збагнули суть цього закляття. «Сьогодні ми будемо...» <кхем> – мугікнула професорка Амбридж. «Так», – повернулася до неї професорка МакГонегел, і її брови так насупилися, що утворили одну довгу сувору лінію. «Я лише хотіла знати, пане професорко, чи ви отримали мою записку з датою і годиною інспек?» «Очевидно, що отримала, бо інакше я поцікавилася б, що ви робите в моєму кабінеті», сказала професорка МакГонегил і рішуче повернулася спиною до професорки Амбридж. Багато учнів обмінялися радісними поглядами. «Як я вже сказала, сьогодні ми будемо виконувати значно складніше щезнення мишей, отже, «Закляття – щезник». <кхем> Цікаво, ледве стримуючи роздратування, обернулася професорка МакГунегіл до професорки Амбридж. «Яким чином ви будете оцінювати методику мого навчання, якщо постійно мене перебиватимете? Доводжу до вашого відома, що я не дозволяю нікому розмовляти, коли говорю я». Професорка Амбридж мала такий вигляд, ніби отримала ляпаса. Вона нічого не сказала, тільки розкрила свій нотатник і почала в ньому щось розлючено шкрябати. Професорка МакГонегел з абсолютно незворушним виглядом знову звернулася до учнів. Як я вже казала, закляття-щезник ускладнюється настільки, Наскільки складнішу тварину треба щезнути? Слимаки, як безхребетні, піддаються досить легко, а от з мишою, як представником класу ссавців, мороки буде значно більше. Таким чином, ці чари не можна виконати, думаючи про вашу вечерю. Отож, ви знаєте магічну формулу? Побачимо, що у вас вийде. Як вона може мені дорікати, що я втрачаю з Амбридж самовладання? Прошепотів Ронові Гаррі, але на обличчі в нього сяяла усмішка. Він уже зовсім не сердився на професорку МакГонеґл. Амбридж не ходила по класу за професоркою МакГонегелл, так як вона робила це з трилоні. Мабуть, збагнуло, що професорка МакГонегелл Такого їй просто не дозволить. Зате весь час щось записувала, сидячи у своєму кутку, а коли професорка МакГонегел нарешті звеліла всім збирати речі, Амбридж підвелася з похмурим виглядом. «Це вже початок», – сказав Рон, тримаючи в руках довжелезного і в'юнкого мишечого хвоста а тоді кинув його в коробку, з якою ходила по класу лаванда. Виходячи з класу, Гаррі побачив, як професорка Амбридж підійшла до вчительського столу. Він штурхнув Рона, а той Герміону, і вони всі втрьох непомітно позадкували, щоб підслухати розмову. «Чи давно ви вчителюєте в Гокворці?» – запитала професорка Амбридж. У грудні буде 39 років, відрубала професорка Макгонагел, заклацуючи замочок портфеля. Професорка Амбридж це записала. Дуже добре, сказала вона. Впродовж 10 днів, а ви отримаєте результати інспектування. Ніяк не дочекаюся холодно і байдуже озвалася професорка МакГонегіл і тучи до дверей. «Ворушіться!» – підігнала вона Гаррі, Рона і Герміону. Гаррі не міг стримати усмішки і міг би поклястися, що отримав у відповідь таку саму усмішку. Він думав, що наступного разу побачить Амбридж аж у коли відбуватиме покарання – Проте помилився. Коли вони йшли галявиною до лісу на догляд за магічними істотами, то побачили, що вона вже чекає зі своїм нотатником біля професорки граблі-планки. «Ви не постійно викладаєте цей предмет?» – почув Гаррі її запитання, коли вони підійшли до складеного столу, на якому зграйка поневолених посіпачок – схожих на живі гілочки порпалася у пошуках мокриць. «Щира правда», – відповіла професорка Граблі-Планка, заклавши за спину руки і похитуючись туди-сюди. «Я замінюю професора Гегріда!» Гаррі стурбовано перезернувся з Роном та Герміоною. Мелфой шепотівся про щось з Кребом і Гойлом. Він неодмінно скористається такою нагодою, щоб обрехати Гегріда на очах у представника міністерства. Ггу, мугікнула професорка Амбридж і стишила голос, хоч Гаррі далі чув її цілком виразно. Цікаво. Директор чомусь на диво неохоче ділиться зі мною інформацією з цього приводу. «Може, ви мені скажете, чим викликана така довга відпустка професора Гегріда?» Гаррі побачив, як Мелфой пильно глянув на професорок. «На жаль», – безтурботно відповіла професорка Граблі Планка, – «мені про це відомо не більше, ніж вам. Я отримала від Дамблдора Солу з пропозицією попрацювати кілька тижнів і дала згоду». Більше я нічого не знаю. То можна починати? Так, будь ласка, дозволила професорка Амбридж, шкрябаючи щось у своєму нотатнику. На цьому уроці Амбридж обрала іншу тактику і ходила між учнями, розпитуючи їх про магічних істот. Майже всі відповідали добре і настрій у гарі трохи поліпшився. Учні Гегріда не підвели. Якщо брати загалом, звернулася професорка Амбридж до професорки Граблі-Планки після довгого розпитування Діна Томаса, то як ви, тимчасовий член учительського колективу, можна сказати, об'єктивний спостерігач, «Як ви оцінюєте Гоґвортс? Чи ви отримуєте достатню підтримку від шкільного керівництва?» «О, так! Дамблдор просто чудовий!» – гаряче підтвердила професорка Граблі-Планка. «Мені тут усе подобається, я дуже задоволена!» Амбридж недовірливо, але чемно шкребнула щось у нотатнику і розпитувала далі. «А що ви плануєте вивчати цього року?» «Ну, звісно, якщо не повернеться професор Гегріт. «Я ознайомлю учнів з істотами, про яких найчастіше розпитують на іспитах для отримання соу», пояснила професорка Граблі-Планка. «Уже не так багато їх залишилося. Вони проходили єдинорогів та ніфлерів, тож ми вивчимо...» порлоків та кнізлів, навчимося відрізняти крупів від кнарлів і так далі». «Видно, що ви знаєте свою роботу», – сказала професорка Амбридж і відверто позначила щось у нотатнику великою галочкою. Гарі не сподобалось, що вона наголосила на слові «ви». І ще менше сподобалося, коли вона звернулася до Гойла. Е, «Я чула, що на цих уроках учні зазнавали травму». Гойл дурнувато загоготів. Йому на поміч миттю прийшов Мелфой. «Це було зі мною», – сказав він. «Мене поранив гіпогриф. «Гіпогрив?», гіпогрив? перепитала професорка Амбридж і заграмузляла в нотатнику мовська жена. «Бо він, бовдур, не слухав, що йому казав Гегрід!» сердито втрутився Гаррі. Рон і Герміона аж застогнали. Професорка Амбридж повільно повернула голову до Гаррі. «Покарання ще на один вечір», м'яко сказала вона. Дуже вам дякую, пані професорко. Думаю, це все, що мені було потрібно. Результати інспектування ви отримаєте упродовж десяти днів. Як добре! – зраділа граблі планка, а професорка Амбридж потюпала галявиною до замку. Була майже північ коли Гаррі вийшов з кабінету Амбридж. Рука його стікала кров'ю, закривавлюючи хустинку, якою він її обмотав. Гаррі думав, що вітальні буде вже порожньо, однак його там чекали ронти Герміона. Гаррі зрадів, коли їх побачив, тим паче, що Герміона була налаштована скоріше співчутливо, ніж критично. «На!» Вона підсунула до нього мисочку з жовтою рідиною. Вмочи туди руку. Це проціджений відвар маринованих муртлапових щупальців, має допомогти. Гаррі занурив у мисочку, закривавлену і затерплу від болю руку, і відчув блаженну полегкість. Криволапик, меркочучи, потерся об його ноги. Вистрибнув йому на коліна і там умостився. «Дякую!» – почухав він криволапика лівою рукою. «Я вважаю, що ти повинен поскаржитися!» – тихенько порадив Рон. «Ні!» – категорично заперечив Гаррі. «Макгонегелка здуріла б, якби довідалася!» «Ну, мабуть, що так!» Похмуро погодився Гаррі. А як гадаєш, скільки мені часу, поки Амбридж пропхне нову постанову про те, що кожного, хто поскаржується на Верховного Інквізитора, треба негайно звільняти з роботи? Рон уже рота розкрив, щоб заперечити, та нічого не придумав. Тож за якусь мить знову закрив. Це жахлива жінка, тихенько сказала Герміона. Жахлива. Знаєш, я щойно казала Ронові, ну, перед тим, як ти зайшов, ми повинні з нею щось зробити. Я запропонував отруїти, понуро бовкнув Рон. Ні, я мала на увазі якось це пов'язати з тим, що вона погано викладає предмет. «Адже ми від неї ніякого захисту не навчимося», – сказали Герміона. «Ну і що ж ми зробимо?» – позіхнув Рон. «Уже пізно. Вона отримала посади і залишиться тут. Фадж постарається». «Знаєте, я сьогодні думала...» Герміона Боязко глянула на Гаррі, а тоді продовжила... «Я подумала, що, ну, можливо, настав час, коли ми повинні зробити це самі». «Що самі?» – підозріло перепитав Гаррі, все ще не виймаючи руку з відвару муртлапових щупальців. «Ми самі повинні вивчити захист від темних мистецтв, – сказала Герміона. «Ой, перестань!» – застогнав Рон. «Ти хочеш нас завалити ще й цим? Ну, невже ти не розумієш, що ми з Гаррі знову відстаємо з домашньою роботою? А другий тиждень лише почався!» «Але ж це важливіше за домашні завдання!» – не вгавала Герміона. Гаррі і Рон витріщилися на неї. «Я думав, що в цілому Всесвіті немає нічого важливішого за домашнє завдання», – здивувався Рон. Ну, не милий дурниць, а вже ж є», – заперечила Герміона. А Гаррі з лихим перчуттям побачив, що її обличчя раптом спалахнуло тим завзяттям, на яке її зазвичай надихала сеча. «Нам треба приготуватися» як правильно казав Гаррі, до того, що на нас чекає. Ми повинні вміти себе захистити. Якщо ми за цілий рік нічого не навчимося... Ну, але ж ми самі багато не зробимо, безсило зітхнув Рон. Ну, тобто так, ми можемо піти в бібліотеку, ну, прочитати там про всілякі закляття, а тоді їх випробувати, але... Та ні! «Я ж розумію, що ми проминули той етап, коли могли щось вивчити лише з книжок», – заперечила Герміона. «Нам потрібен учитель, причому справжній, такий, що зможе нам показати, як користуватися закляттями і виправить наші помилки». «Ну, якщо ти кажеш про Люпина», – почав Гаррі. «Ні-ні, я кажу не про Люпина» урвала його Герміона. «У нього дуже багато роботи в ордені. Та й бачити ми його змогли б хіба що на вихідні у Гоксміті, а цього мало». «Ну, тоді про кого?» насупився Гаррі. Герміона набрала повні груди повітря. «Невже не зрозуміло? Я кажу про тебе, Гаррі!» «Намить?» Запала тиша. Легенький нічний вітерець деренчав шибками за роновою спиною, а в каміні потріскував, згасаючи вогонь. «Що про мене?» перепитав Гаррі. «Я кажу, щоб ти навчив нас захисту від темних мистецтв». Гаррі витріщив очі. Тоді повернувся до Рона, Готовий обмінятися з ним роздратованим поглядом, як завжди бувало, коли Герміона захоплювалася нездійсненними проектами на зразок сеча. Але спантиличений Гаррі не помітив у ронових очах ані сліду роздратування. Той тільки насупився, щось обмірковуючи. А тоді сказав «Цікава думка». «Яка думка?» – не зрозумів Гаррі. «Про тебе?» – пояснив Рон. «Щоб ти нас навчав!» «Але ж...» Гаррі раптом усміхнувся, впевнений, що його розігрують. «Я ж не вчитель! Я не...» «Гаррі, ти був найкращим учнем із захисту від темних мистецтв,» – сказала Герміона. «Я?» – ще ширше усміхнувся Гаррі. «Ти що?» Ти ж мене випередила на всіх іспитах. Ну, якщо чесно, то ні, спокійно заперечила Герміона. Ти випередив мене в третьому класі. То був єдиний рік, коли ми разом складали іспит і мали вчителя, який справді знав свій предмет. Але ж я кажу не про результати іспитів, Гаррі. Згадай, що ти зробив. «Ма що ти маєш на увазі?» «Знаєш, я вже не хочу, щоб мене навчав такий тупак», усміхнувся до Герміони Рон. А потім повернувся до Гаррі. «Подумаймо!» – зобразив він гримасу, яка з'являлася на обличчі зосередженого Гойла. Е, «У першому класі ти врятував від відомого кого «Філософський камінь». «То то мені просто пощастило», – заперечив Гаррі. «Я ж нічого такого не вмів». «У другому класі», – перебив його Рон, «ти вбив Василіска і знищив Редла». «Так, але якби тоді не з'явився Фоукс, я...» «У третьому класі», – ще голосніше, – сказав Рон, «ти вбився одночасно...» Мало не сотнею дементорів. Ти ж знаєш, що то був щасливий випадок. Якби часоворот торік, майже кричав Рон, ти знову переміг відомо. Послухайте мене, розсердився Гаррі, бо вже і Рон, і Герміона почали відверто сміятися. Тільки послухайте, гаразд? Це все чудово звучить у ваших вустах але мені завжди просто щастило. Переважно я, я не розумів, що діється. Нічого наперед не планував і просто робив, що мені стріляло в голову. І майже завжди мені допомагали. Рон і Герміона задоволено всміхалися. І Гаррі відчув, що втрачає терпець. Він навіть не знав, чому аж так розсердився. І чого ви тут шкіритеся? Ніби знаєте все краще за мене. Це ж я там був, а не ви, спалахнув він. Я пам'ятаю, що там було, ясно? І мені вдалося все подолати не тому, що я класно вивчив захист від темних мистецтв. Я все подолав, бо, бо вчасно отримав допомогу. Або просто щось угадав. Бо я рухався на осліп, «Без жодного плану!» «Та не смійтеся!» Мисечка з муртлаповим відваром впала на підлогу і розбилася. Гаррі усвідомив, що стоїть на ногах, хоч не пам'ятав, коли саме встав. Криволапик шмегонув під диван. Усмішки на обличчях Ронати Герміони зів'яли. Ви не знаєте, що це таке. Ви, ніхто з вас, ніколи з ним не стикалися. Думаєте, досить запам'ятати кілька заклять і випробовувати їх на ньому, наче на уроці, чи як? У ті хвилини розумієш одне, що опинився на волосинку від смерті, і тебе вже ніщо не врятує, окрім, окрім власного розуму чи розуму нахабства чи ще там чого. Думаєте, можна нормально мислити, коли за якусь частку секунди вас уб'ють або закатують, або на ваших очах уб'ють когось із друзів? Нас не вчили на уроках, як поводитися в таких ситуаціях. А ви тут вдаєте, ніби я такий собі розумненький хлопчик і тому зумів Вижити, А дурний Дігорі взяв і все собі зіпсував. Ви, «Ви просто не врубаєтесь, що це легко могло статися і зі мною. І так би й було, якби я не був потрібен Волдемортові». «Старий, та ми нічого такого не казали», – приголомшено почав виправдовуватися Рон. «Ми про Дігорі не згадували?» «Ти все перевернув з нігна...» Він безпомічно глянув на Герміону «Гаррі!» – боязко почала вона ну невже ти не бачиш?» «Саме, саме тому ти нам і потрібний Ми хочемо знати, як це, як це насправді Зустрітися з ним З Волдемортом вона вперше в житті вимовила Волдемортове ім'я. І саме це заспокоїло Гаррі. Важко дихаючи, він упав у крісло і відчув, як болить рука. Відразу пошкодував, що розбив мисочку з муртлаповим відваром. «Ти, ти подумай про це!» – вгавала Герміона. «Добре?» Гаррі не знав, що й казати Йому вже було соромно за свою істерику Він кивнув, не зовсім усвідомлюючи, на що погоджується Герміона підвелася То я пішла спати?» – сказала вона, якомога буденніше «На добра ніч» Рон теж озвівся на ноги «Ідеш?» – невиразно спитав він Гаррі. «Так, за... за хвилинку. Тільки зберу це все». Він показав на розбиту миску на підлозі. Рон кивнув головою і вийшов. «Репаро!» – пробурмотів Гаррі, націлившись чарівною паличкою на черепки. Вони злетілися докупи, а й мисочка стала як нова. Але повернути в неї муртлаповий відвар було вже неможливо. Раптом Гаррі відчув таку втому, що ледь не впав і не заснув прямо в кріслі. Усе ж він змусив себе встати і піднятися нагору. Тривожна ніч Знову повнилася з нами продовжелезні коридори та замкнені двері. А вранці, коли він прокинувся, в нього знову болів шрам. Розділ 16 У Кабанячій голові. Герміона цілих два тижні не згадувала, щоб Гарі проводив з ними уроки з захисту від темних мистецтв. Гаррі нарешті відбув усі покарання професорки Амбридж і мав сумнів, що вирізані на його руці слова колись остаточно зникнуть. Рон узяв участь ще в чотирьох квідичних тренуваннях, причому на останніх двох на нього вже не кричали. А ще вони всі в трьох на трансфігурації виконали щезання мишок. Герміона вже навіть перейшла до щезання кошенят. І аж тоді, одного неспокійного, галасливого вечора наприкінці вересня, коли вони сиділи в бібліотеці, шукаючи складників для снейпових настоянок, знову зайшла мова про уроки захисту. «Цікаво, Гаррі, озвалася раптом Герміона, – «чи ти вже думав про захист від темних мистецтв?» «А вже ж думав», – буркнув Гаррі. – «спробуй забути, якщо в нас не вчителька, а справжня Мегера». «Ха я мала на увазі нашу з Роном ідею». А Рон кинув на неї стривожений і водночас застережливий погляд і Герміона відразу спохмурніла. Ну, добре, нехай буде мою ідею. Ну, ідею про те, щоб ти нас навчав. Гаррі відповів не зразу. А він зробив вигляд, що переглядає азіатські протиотрути, бо не мав бажання казати те, що думав. Минулі два тижні він багато про це міркував. Іноді ідея здавалася божевільною, як того вечора, коли Герміона її запропонувала. Але часом він починав згадувати закляття, які найбільше йому прислужилися під час зіткнень з темними істотами та смертежерами. Щиро кажучи, він уже підсвідомо складав план уроків. Я... Поволі витиснув він, коли вже важко було вдавати, ніби азіатські протиотрути дуже його захопили. «Так, я... я про це трохи думав». «І?» – нетерпляче спитала Герміона. «Не знаю», – почав тягти час Гаррі. Тоді глянув на Рона. «Я відразу подумав, що це добра думка». Хоч б підтримав розмову Рон, коли переконався, що Гаррі не збирається знову кричати. Гаррі ніяково засовувався на стільці. Ну, ви чули, як я казав, що мені багато в чому просто пощастило?» «Чули, Гаррі!» – лагідно погодилася Герміона. «Але все одно немає сенсу вдавати ніби ти Погано володієш захистом від темних мистецтв, бо це неправда. Торік ти єдиний зміг цілковито подолати закляття імперіус. Ти можеш викликати патронуса. Ти вмієш безліч такого, на що не здатні дорослі чаклуни. Віктор завжди казав, Рон так рвучко на неї озирнувся, що ледь не скрутив собі в'язи потираючи їх, спитав. «Ну, і що там казав Вітя?» «Ха!» – втомлено скривилися Герміона. «Він казав, що Гаррі знає таке, що недоступно навіть йому, а він тоді вже закінчував Дурмстренг». Рон підозріливо глипнув на Герміону. «А ти, ти часом не підтримуєш з ним контакту?» Хоч би і так, прохолодно відповіла Герміона, але обличчя її порожевіло. Я що, не можу листуватися з товаришем, якщо...